Papírlap zizegve táncolt kezében. Valami suttogás támad körülötte, hideg csordogálás. A betűket már nem tudta összefogni, szétszaladtak, már nem fázott. Nem érzett kívülről semmit, csak belül. Valaki tompa, fullasztó ütéseket mért a szívére. Arca hirtelen öregett, gondolatai világosak. Látta apját a réten, amint jön feléje, és lába után összeburla a fű, Látta katona ruhában, amint leemeli a falról és magához szorítja: Hát, mégiscsak kijöttél, te gyerek. Látta, amikor a kórházban feküdt soványan összetörten, a szemei felnyíltak előtte, és szomorúan ránéztek. Ekkor már eszketett. Az ágyánál, mintha mozgult volna valami, hátra hátrafordult. Apja meleg szemei álltak mögötte is. Lassan kibontakozott egész alakja. Így szokott vasárnap felöltözni: csizmásan, feketébe, inge fehér, turva vászon. De foltos, foltos, mert a fiának kell a pénz. Péter vágyon kinyújtotta a kezét. Édesapám térdre esett, és hangtalan sírással borult le ágyára. Öltözködése, a jegyváltás, a váróterem zsibongása elment mellette. A vonat zakatolása messze volt. A tájak kemény józansággal néztek be hozzá, és elfordították arcukat. Gondolatai felvillantak néha, de a sűrű távírópóznák póznák elütötték azokat. A fájdalom állandó lett benne, terült, mint egy fekete tó, mely felett víjogva szántottak az önvát kísértett madarai. Édesapám! Soha, soha jóvá nem teheti, amit tett szívesen meghalt volna, ha apja csak még egyszer szól hozzá. Péter. Kitámolygott a kocsi, nyitott végére, és kigombolt a kabátját. Nem érezte az éles levegőt, pedig de jó lenne megfázni, gyötrődő, nagy betegnek lenni, megszenvedni, bűnhődni, és meghalni. De jó lenne. Számolni tudsz, ha anyád vására megy, ott légy. Nem lehet meghalni. Vergődve, kínlódva, örökös önvádban, de élni kell. A rét harmadban úszott, amikor leszállt a bartali állomásom. Tessék, ifjúr vár valakit? Az ifjú várom, tisztartó úr küldött. Egy pillanatra az első mozizot eszébe. Adjátok ide kezeteket. Ugi tisztalató most is kinyújtotta a kezét, most is sötét van. Holnaptalan, évváró est, de most nem érdemelte meg, hogy valakinek kezét elfogadhassa. A kocsi vágtatva vitte az út fekete völgyében, mert partján suttogva álltak őrtáló nagyjegenyék. Ez a a völgye, érezte Péter, és a vége a temetőbe ér. Szeretett volna most egyedül maradni. Megreszketett, amikor anyjára gondolt, aki ajgató sírással fogadja, és körülelják majd őket darabos, kíváncsi részvédtel sóhajtozó rokonok. A kocsi már a faluban dorombolt. A gyalogjáron megfordultak utána a fekete alakok, és az ablakok vörös szeme figyelőn hunyorgott. Olyan a ház, mint máskor. Csak a hátsó szoba ablakából hulki ki ismeretlen, reszkető világosság a pitvarban. Ettől a világosságtól hideg lett az arca, és a szívében halk cseppekkel indult el a sírás. Ó, nem gondolt már arra, hogy anyja jajongva kiált hiába való fájdalmas szavakat. Kiáltson! Nem bánta volna a síratóasszonyok együgyű ringató síratását, melyben az öreg apák is megfölöttek, mielőtt egyélettek volna a földdel. De csend volt. A fiú jött meg Pestől, aki úr lett, és nem szereti az ilyen parasztos dolgokat. Anyja egyedül volt a konyhában. Összeroskadt fekete halom a kihűlt tűzhely mellett. Megérintette vállát, és ha lett volna elég ereje, leborult volna előtte. Nem kiáltott, nem jajgatott. Csak átölelte Pétert remegő, szótlan sírással fejét a vállára tette, és úgy suttogta. Megjöttél, fiam, Istenem, látod, mi lettünk, édes fiam. Az ajtó kicsit nyitva volt, és az ajtón túl sercegve ígtek a halott vérasztó gyertyák. Gyere, fiam, megvetettem édesapát hideg ágyát, gyertyákat is meggyűjtöttem. Aztán úgyis sötét lesz, gyere ami mi Kinyílt az ajtó, és Péter leborult az ágy mellé, mint tegnap. Édesapám. Szemeire köny borult, megfogta a halott kezét. Nem érezte a tegnapot, s a holnapot. Elmosódott benne minden. A könnyek befelé folytak, és lágyan csitították a bánatot. Hogy meddig voltak így, nem tudta Péter. Arra ébredt, hogy anyja szólítja. Gyere, fiam, hagyjuk most édesapádat. Úgy mondta ezt, mint valamikor régen, ha apja nagy munkák után elaludt az asztal mellett. Jöttek volna virrasztók, de elküldtem őket. Kár volt édesanyám. Gondoltam, te nem szereted. Városban nem szokás. Igen, városban nem szokás. Városban mulatnak az emberek, kérik a pénzt, és züllött lányoknak adják a búza verejtékes árát. Megrándult, de az emlékezés nem tudott már arcáig felcsapni. Hadd sírassák el, édesanyám! Kiment az udvarra. A szérű felől, hogy visszanézett, úgy érezte kimagaslott házuk a többi közül, a gyertyák lobogása sárga templomi fényt lehet ki az ablakon, és fölöttük meggörnyedve kuporgott a ház, mintha még egy éjszakán magához örelni a halott gazdát. A nyár nagy lett Péter körül. Az istálóban a lovak dobbantottak néha, és mintha a föld alól jönne, halk panasszal kihallatszott a siratóének. A szavakat nem értette, de úgy érezte, lehúzták róla a városi ruhát, és durva fehér inget adtak rá, hogy fehérben gyászoljon, mint az öregek. Az énekbe szakadó siratás eltolt mellőle mindent, ami a városra emlékeztette. A föld szólt benne, a fák, a rét, az utak, melyeket végig járt Gábor. Ősi bánat és régen elhanvad tüzek lobbantak fel benne. Régen elmúlt jajdulások visszhangja, örömök siratása, melyeket a halott még megérhetett volna. Benézett az ablakon. Az üregasszonyok meghajolva ültek és bóbiskolgatva énekelgettek, csak anyja állt az ágy mellett és nézte urát, akit holnap eltemetnek. Arcára már odaült az elválás és mély barázdákat vont a múlhatatlan özvetség. Apja arca békésen nőtt ki a párnákból, olyan volt, mint mindig életében. Csak a kezeit fonta össze, kicsit szigorúan, de nem haragosan. Miért nem jössz be, Péter? Ne hagyd, fiam anyádat! Péter összerezzent, bement és anyja mellé állt. A kakasok később hajnalra kiáltottak, az ott lett. A tyúkok békésen kapirgáltak az udvaron, a napsugár összeszorította a gyártyák fényét, és csak akkor hunyta le szemét az öreg ház, amikor a koporsót meghozták. Délután gyülekezni kezdtek az emberek. Így van ez. Hajtották le fejüket. Isten kezében vagyunk. Nem vigasztalták, Minek az? Ami bánat, az csak Bánat. Az idő meghozza, el is viszi. Ha szólnak róla, csak tartóztatják. Megjött az asztalos is. Itt lenne az idő. Péter tudta, hogy ez mit jelent. Jöjjön, édesanyám! Zselér Gábor már a koporsóban feküdt. Nem ijedt meg tőle, mert most is olyan volt az arca, mint máskor. Édes jó uram! Mindenki kitakarodott a szobából. Amikor anya elfordult a koporsótól, szeliden kiterelt a szobából, de ő még visszafordult. Édesapám! Nem halagszom, Péter. Jobban látlak én, mint te magadat. Anyádat és a földet ne hagyd. Úgy lesz. Dolgoz fiam, és kivilágosodik minden. Dolgozom. Akkor hát búcsúzzunk el, fiam. Ne várjanak az emberek. Az önvád ellobbant, de nyakába a bánat mögé oda az ismeretlen jövő, mintha az öreg ház gerendája az ő vállaira tették volna magukat. Amikor kiment, anyja mellett Ugi tisztartó állt. Péter megkapaszkodott kezében, és Ugi visszaszorította. Az Isten meglátogatott benneteket, Péter. Nekem jutott az örömötökből, jut most a bánatotokból is. Ha valami kell, Péter, itt vagyok. A búcsúztató érek megverte a falakat, aztán felreppent a napsugaras levegőbe. Kerengett a ház felett, kiszállt a szérűbe, onnét a kertbe, és elveszett a ringó mezők felett. Csend lett utána. Az örök enyészet gondolatai ott süppettek a szemekben. Valaki elmegy a faluból, örökre. Péter csak akkor vette fel a fejét, amikor a Szent Mihálylova megmozdult. Lágyan a vállakra ült, és maga után húzta az embereket. Amikor kifordultak a kapuból, Péter visszanézett a házra. Apja szokása volt ez, és most rámaradt. Rámaradt a ház, a föld, és anyja. Visszanézett a koporsóra, és átvette az örökséget. Aztán újra csak a földet nézte, a port, amelyben játszott, amelyet felvert a hintó, amikor vakációról visszamentek. A porban nyomok maradtak előtte. Nagy csizmák nyoma, melyek apját vitték. Néha egy-egy kilépett a sorból, és másik állt a helyére. Engedjen, sógor! Add át, Ferkó. Együtt voltunk a csatában. Vitt, fiam, te is! Váltogatták az emberek egymást... Ó, nem volt nehéz! De együtt voltak zselér Gáborral a jó vagy rossz napokban, most is odaálltak melléje. A test enyészetét válukon hordták, de nem féltek tőle. Péter nézte a csizmák széles csapását, melyek között magányosan járt az ő vékony talpú félcipőjének nyoma. Úgy érezte, most már mindig így lesz ez után. Ő megy középen, és két oldalt mellette a széles vállú, barna nyakú emberek. Anyja kisi elmaradt, és ugi tisztartó mellett ment. Péter nem vette észre. Egyedül maradt gondolataival. Néha áll a összerándult, ilyenkor elhomályosultak szemei, mert arra gondolt, sokszor elmulasztotta apját megörelni, megcsókolni. Szégyelt gyengéd lenni, és most már nem lehet. Levelet is írhatott volna többet, mert most már soha nem írhat levelet, melyet így kezdhetne. Édes apám. Elvitte az idő, mely Pestet hozta, és viszik most ezek a darabos, barna emberek. Pest a város csak átfutott gondolatai fölött, mint a folyón a szálló madár árnyéka. Messze volt nagyon. Nem látta, nem hallotta, nem szólt hozzá. Ekkor Baksai hadnagy jutott eszébe. Árpád piselt gondját az én szegény apámnak. Lába alatt járatlan fiút kezdett menni, és a kakuk fűszagáról tudta, hogy megérkeztek. Most megint maga mellévette vette anyját. Nem nézett a sírra, messze nézett a ringú búzaföldek fölé, hol pacírták jártak, könnyű röptű, énekes madarak. Érezte, hogy gondolatai nem ragadnak a sárga, nehéz földhöz, nem ott keresik már, aki elment, hanem fönt valahol a levegőben, a nyárfák rezdülésében, a búza hajladozásában, súlytalan könnyűségben, sártalan tisztaságban. A kötelek korrogva vágták a szélét. Péter belemarkolt az omlós földbe, és áldóan lágyan perget ki ujjak közül az apjára vetett handt. Estelet akkor is, mint máskor. A lámpa fénye odahult az öreg gyasztalra, és anyja behozta a vacsorát, mint máskor. Egyél, fiam, olyan sápat vagy. Ez az üléstől van, édesanyám, és jó lett volna, ha anyja megszidja érte. Megteszi azt más legény is, csak egyél, fiam. De eztán másként lesz. Csak ne gyötöld magad, fiam. Szegény apád mindig mondta, hadd ficánkolja magát ki a gyerek, még fiatal. Minden a tied, fiam. Mi kell nekem? Írnod kell csak. Itt maradok. Szent Isten és a doktorság, az is meg lesz, édesanyám. Erre csak most gondolt. Dolgozik, ezt már tudta, de csak most világosodott meg előtte, hogy tanulni is kell. Ezzel tartozik apja emlékének, anyjának és önmagának. De itt marad. Aki tudta költeni a pénzt, az tudjon takarékoskodni is. Aki tudott inni és cigányozni, tudja meg mi az állott víz és a napon száradt kenyér. Aki tudott csárdásozni, az tudjon nagy rendet vágni a réten. Vartali zselér Péter, most lerobod az adósságod. Aztán már keveset szóltak. A láncos óra a halk verésében, a szúpercegésében, a bútorok roppanásában, a lépések dobbanásában emlékek jártak. Ha a szél lökött az ajtón, felkapták fejüket és egymásra néztek. Feküdjön le, édesanyám! Úgy se tudnék Édes édesapád, ma először odakün, bár engem is elvitt volna. Nem feküdt le. Ruhástól bóbiskolt az ágy végében. Péter pedig leveleket írt. Lacinak, hogy ne haragudjon, mert értesítés nélkül jött haza. Házi asszonyának, hogy a lakást felmondja. Lezárta a leveleket, és megint egyedül maradt. Az öreg töltyfa fekete volt már az időtől. Ezen írt először palatáblára. Ezen írták a tábori lapot a harctérre, és most ezen szakította el az utat, mely a városba vezetett. Ez az asztal volt a régi zsellére kenyér tartója, a búcsúi ebédek tanulja, az örömök résztvevője és a bánatok osztályosa. Lapját feketére fogta az idő. Itt szokott ülni öreg apja, ott az apja. A gond könyöklése és kicseppent bor érlelték ezt az asztalt. Innét indultak el, és ide jöttek vissza. Nagy dolgokban itt határoztak. Most két levél feküdt rajta. Ő is határozott. Felállt. Az óra ekkor ütötte az éjfélt. Maga elé nézett, szívén az új sírdom súlyosodott. De elmúlt a nap. Dolgoz, fiam, és kivilágosodik minden. Anyát szeriden lefektette, és maga is csak úgy ruhásan ledőlt az ágyra. A lámpa hunyorogni kezdett, aztán Édes Édesapám! Az árvaság kiáltott a szívében, és gondolataik között imádság nőtt. Könnyei végig folytak arcán, és elaludt. Másnap a határt járta. A fű már érni kezdett, és a gabonák is szőkültek. A nyár meleg apját mind közelebb érezte magához. Gondolatait, mintha ő gondolta volna, és amit tesz, apja is úgy tette volna. Hazament, megnézte a szerszámokat, megnézte az állatokat. Számba vet mindent. Harmadnap felúszta apja nagy csizmáit, durva foltos ingét, vállára dobta a kaszát, és kiballagott a rétre. Az ing dörzsölte, ahol hozzáért, a kasza a vállát törte. Nem tetszik, Bartali zsellér Péter. Dereka nem hajolt, és veréjték szakadt róla. Az arany kilincsben bizony könnyebb volt. Ebéd után elaludt az öreg körte falat kezét összecsípték a hangyák. Oda se neki, Péter? Emlékszel a poloskákra? Hajnalban kelt, álmosan, törődötten. Este úgy dölt az ágynak, mint a sák. – Mire való ez, Péter? – féltette anyja. – Miért tanultál, Péter, ha földmives akarsz lenni? – kérdezte Ugi tisztartó. Ő csak mosolygott. – Szívesen teszem, tanulok is – majd csak kivilágosodik. Nagyon puha voltam már. Túlságosan úr, betegesen úr, egészségesen szeretnék úr lenni. A falu is csóvált a fejét. Bolond ez a Péter. Úr lehetne, és most se úr, se paraszt. De nem térítette el semmi. A kis fák már megnyúltak az idén, és pár szem termés is lesz rajtuk. Maratáskor már fel sem vette a munkát. Együtt a többiekkel, és a gabonát maga hordta be. A cséplő náluk búgott fel először. Ekkor felkapta fejét, mintha múlt kiáltott volna. Bement a házba, és Laci-nak csak ennyit írt. Cséplünk, Laci. Egy óra múlva Laci és Hilda kiabáltak fel az asztalra, hogy jöjjön már le. Kilátott ilyen házigazdát. Megmosakodott, átöltözött, és csak akkor köszöntötte vendégeit. Készfogása erős volt, mint a vas, szemében nyugodt derű. le magát, Péter, lelkesült Hilda. De hát mi a terved? kérdezte Laci. Nem tudom még. Nem látok tisztán, de már dereng valami. A vizsgákat írd meg, Lasikám. Közben Ámonnal, Wolfbácsival és Kiliti Gáspárral levelezett. Nem volt ezekben a levelekben semmi titok, csak az árak érdekelték, és összeköttetését nem akarta elszakítani. A falu nem tett már nélküle semmit. Néha a piacokat, a vásárokat járta. Az árak már a fejében voltak, az állatokról tudta, mit érnek, és az emberekről, hogy mit akarnak. Látott már valamit, és a tervek kuszta szálai lassan, mintha igazodtak volna. Vizsgáit egymás után rendre letette. Ilyenkor csak átszaladt a városon, mert nem haragudott már, nem is dicsőítette. Város. Olyan, amilyen. Megdicsérte Kilitigáspár gyümölcseit, vitatkozott Ámon barátjával, eladta neki legmagasabb árért egész termését, aztán elment Wolf bácsiékhoz. A kasszában már laciült. Rendeléseket vett fel, a déli exportról beszélt, és az üzletember simasságával mosogott a vevőkre, akik ezt mondták, hogy – Doktor úr, kérem! – Nem is tudtam, hogy doktor lettél. – Fene tudja, itt mindenki nagyobb egy-két grádicsal. A tanácsos, fő tanácsos, az ellenőr, fő ellenőr, a számvevő, fő számvevő. Nem kerül semmibe. A házmesternének azt mondom, nagyságos asszony, és kiszedni a szemét annak a lakónak, aki nem itt vásárolna. – Fő az, hogy fizetnek, és az üzlet megy. egy egymást, Lacival, aztán kiment a temetőbe. Ezt soha nem mulasztotta el. A munkások már tudták, hogy csak a kapa kell neki. Bóra valót ad, de maga rendezi a hadnagy sírját. Amíg a földet egyengeti, gondolatai leszállnak holdbarátjához. Nagyot estem Árpád de már felkeltem. Tudom, te is segítettél. Köszönöm, Árpád. Édesapámnak mond meg, otthon minden rendben van. Dolgozom, Árpád, és úgy lesz, ahogy te mondtad. Nem hagyom el a falut. Csak még a helyem nem tudom. Visszaadta a kapát. Ki -e volt a úra tekintetes úrnak, hogy így megbecsüli? Kérdezte az ember. A testvérem. A vonat rohanva szívta magába a távolságot, és Péter tűnődve nézte a mezőket. Ismerős volt neki mind. Látta útjukat a szántástól a cséplésig, a magtól a pénzig. Hazafelé a úr. Jó napot, Stengerbácsi, Hát maga mere jár? Ilyen öreg fejjel, ugye ezt gondolja? Maga már ilyen öreg volt, amikor én születtem, Stenger bácsi. Strenger az egyetlen boltos volt Bartalom. Pipás öreg zsidó, aki fiát kitanítatta, lányát férjhez adta, és boltját már csak szokásból nyitogatta ki reggelenként. Ostor szíjon és kocsikenőcsön kívül alig akadt benne valami. A falusiak inkább a hírekért jártak oda, amíg rádió nem lett ezen a világon. Most már azért sem. Fiamat néztem meg, lányomat, hál' Istennek megvannak mondják, hogy a doktor úr jól keres, jó orvos. Marasztalt is nagyon, hogy adjam el ezt a kis Kreislerájt, aztán menjek fel Peste úrnak. Tehát kinek adjam el? Nem olyanak ezek a mai zsidók, mint a régiek. A legtaknyosabb is az órát húzogatta. Ázsia lehet az, Strenger bácsi. Nekünk jó volt, ezeknek Ázsia. Pedig olcsóra szabtam az árát. Úgy, amint van 7000 forint, Azaz az pengő Igaz, nem nagy forgalom, de én már öreg ember vagyok Ha valaki kézbe venné A nép megint odaszokna. Szép belsőség, a ház is rendes Öreg kúria volt valamikor Hátul bolythatásos Nagy magtár Száraz, mint a puskapor 7000 pengő is Szép pénz, egy csummában Bartalon Nézzes ellér úr Maga nem vevő A vevő alkuszik Hát legyen miből engedni. Ha pénzt látnék, fél ezrest még engednék is. Annyira hívott a fiam.